أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الخلق والمصليين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد Thore mëndërimi të konë vëtëm Allahu të madhërishmë salavatët më dharishm, Muhammedin Sallallahu aleyhi wa sallem Më bishok të ati dhe ata që atë pasurin në të mjën derin ditën e kiametit Do të flasim për një tem E cila konsiderot për temave të akides Mjën po djetartë islam Kër kanë radhit temat të akides E kanë radhit dikun ka fundi këtë tem Përshëk asaj se Kjo tem ka të boje me lajme të cilatë ndoshta dhe akomas ka ndodhë ka në përmen në fund këtë kaptin, e quëtë që, kaptina e fitneve dhe nëjarjeve para kiametit. Kaptina e shenjave të kiametit, si kërë që i fënjohur, e shëratu sea. Të cilat i ka përmen Allahu në Allahu Subhjana Uttara në Kurën, dhe i ka përmeni të gërgomi sallallahu a.s. në hadith shum. e shumë. E cila është temë e rëndësishme për ne dhe muslimanve fërdimish du të më besu ato lajme që ka lemru për jameri sallallahu a.s. Mi po e më rëndësishme për ne dhe muslimanve njohja e fikhut njohja e fes sallahu subhanahu a ta'ala mu ashtu si kur që ka ardh Në hadithet dhe se kërë që jemi porasit me një ofë të realitetir Në këtë dunja Neve kemi të bëjmë me të rase ndë Me të kaluman e cila është historia Me realitetin që ndodhë tash Edhe të ardhman Të gjitha këtë të tre elementi i kënë Quran Dhe i kënë sunnet të Muhammedit sallallahu aleyhi vësillem Dhe nuk mërët njëri me dhënë gjykim për diska prej njëarjeve të historis Dhe ata se kujanë muslimant Vetëm se për mes njohjes edhe të shenjave të kiametit Andaj, që i para hyrje Për këtë tem E cila është rëndësishme Për neve muslimame mëse e nevojshme në kohën e sodit Në kohën para se të ndodhin ato fitën e të mëdoja Para se të ndodhin luftat të mëdoja Para se të ndodhin a e thartore e madhe Që e shuhim se si zanafila asaj vetëm se ka fillu në sham Zanafila asaj vetëm se ka fillu në sham Në shëmë, atërë duhet pa të jetër Në muslimat të koncentrohemi Të koncentrohemi Të njohim historin Të njohim realitetin e tashën Të njarjeve të që ndodhin Të lidhin ma ta E cilë është përmenë në hadithë Të vërteta nga pehameri Sallallahu aleyhi mu sallem që që qënë Ashratu sea Shënja të kiametit Apo fitnët e cilët në ndodhin Para, para kiametit Në këtë du një, sot që na jetoj Se i përket i ja e besimtarve, qafirave Dhe grupeve të ndryshme të ata Në veçantia të soqëriti më qefta që i njohim nësi mason Ata i kanë dhërë rëndësi shumë të mesele Njohës e historisë, njohës e realitetit e dhe njohës e të ardhëmës Ne e muslimantë dhërë rëndësi edhe më shumë të ata Ne e muslimantë dhërë rëndësi edhe më shumë të ata Njoja e kësaj historie, e cila është histori e pastë e çeltërt me argumente, edhe vërtet, jo e trilllumë. Njohja e këtij realiteti ku jetojmë ne muslimanët sot, edhe njohja e kushtet e shenjave të kıyametit, të cilat të cilat janë më ashtu një vërtetim edhe më foçish për neve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qon nabi min anbiaya Allah, qon pejgamberi Allah i fundit, ulul pejgamberisë. Wallahi zafial që ka thonë i tërgumë i Allahu sallallahu aleyhi wa sallem vetëm se ka ndodhë ma di vla zinë të përmendim më dhonë e dhisa hadithët të cilat me zinë gjirë janë të dopta, ka ndodhë ka hadithë të pega meri sallallahu aleyhi wa sallem që në aspektin e terminologjis në mustar e hadith dalin si dopta minë pa të hadithë ka ndodhë kjo të regonë se ka adhë prej hadithëve të cilat nuk në jan, janë jan transmitu shumë Nëse djerotat e para të muslimanëve nuk janë marrë shumë me këtë, me këtë shkencë. Djerotat e para të muslimanëve janë marrë me punë. Nuk janë marrë shumë me të ardhmën. Andaj këjo është prishja e dobësisë së muslimanëve në kohën e sotit që nëse e çel gojën një hoxh, madje nëse i prezanton mënyrë të mirë, apo nëse boton ndonjë libër, asila flet për shenjat e kıyametit, ai libër, libri apo të dershë në hap. Ngase njerëzit mirën shumë mesente, të cilat për të cilat do të, të fylitët në të ardhman dhe nuk miren me realitetin dhe me historin Si para hyrje në e mëslimant në kohën e sotit jemi duke hek shumë me disa prej eksperimenteve që i pojnë njërëzit e gjithë ajo që shihet sot më të nërabe në shumë prej vendeve disa prej përvojëve politike që i ndikin disa gjemotatje janë si rezultat i mos njohjes e historis asë realitetit asë shenjëve kjami të kjamitit Nuk janë në historinë, nuk janë në realitetin ashi që kam thënë më ke një ofrim më. Prandaj dhe provojnë. Bëjnë eksperimente. Allahu subhanahu wa taala libri nevet, sa i përket ngjarjeve në shumicën e rasteve vëllazdi, na ka fol, na ka fol për ato ngjarje në aspektin e besimit. Se besimtar i mos hutohet dhe mos bëj uh, objekt eksperimentit. Nuk e na vaktna muslimanë të bëj objekt eksperimenteve. Në bëj eksperiment i kush për njerëzot e na me lukët me dinin ton, me lukët me gjokin ton, me lukët me nderin ton. Andaj shufim se këta njës të përëndimit zbashkë me jahudit, ataj kanë dhamë rëndësi shumë njës të tre elementit dhe, dhe i kanë dirik dikundë rezultatet vetat. Gjarnat të cilat ne ka lajmru neve Allahu dhe pe Ameri sër Allahu a.s. Ne ka lajmru për ta. Andaj, du të me ditë se firëm ishtë Lajme cilë ka dhon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Jan argumente pe ajmerike për ato çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Ka prej lajmeve që kanë ndodhur dhe ka prej lajmeve të cilat akoma nuk kanë ndodhur. Dhe kjo është mashirr e Allahut subhanahu wa taala për neve. I dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ka fol shumë për hadithet e Kiametit. Por jo ato që s'kan ndodhur ato. Në numrin madh i haditheve në Buhari dhe Muslim dhe në Kutub Sitta, gjashliba e hadithet dhe tira prej libra dhe të hadithet kemi për shenjat e kiametit ku në tregon neve shukuj pejameri sallallahu aleyhi wasallam aqtub të dhënjë ditë prej ditë dhe i pi në mëmëber Muhammed sallallahu sallam prej manqes e dherë një si naka le emru për shenjat e kiametit naka le emru për shenjat e kiametit në s'ka dhishim se kjo është prej mëshiras që ka pasë Allah subhanahu wa ta'ala ndaq thëjë umete për milë imru muslimant për shenjat e kiametit. Po ashtu, inal fitna fi kethir min al ahyan yag yagibu fiha mawqif al mutabassir al aqil. Ne shumis ne rastave njerzit sa të ngjarjeve nuk i nuk e din as historin as tashmën. Edhe kanë nevojë me ditë se kanë duhet më dije. Ne pra shenimat do psi sometit Islam që sot do të nosni është ajo se muslimant kanë përçarje, do të kenë përçarje edhe ardhmen për halifë. Ku i namë e dhan mundin e vet. Te kush më derd at mund të vetin që e bojën. Në shumicën e rasteve shohim njerëz që orazi shkojnë pas njerëzve që kanë slogane të heshta. Slogane të bukura, shkojnë mrapa aty. Sikur që, që e kemë, e shohim rastin e Egjiptit. Duke i ndjekur xhalar të cilët Nuk e njofin sa duhet historinë dhe tashmën As të armës botë më abeti Indi e ki njërë zë që razi Dhe ju ndodhë, qajot që ju ndodhë Luftë për demokraci Fjallë të demokracis Fjallë të cilat për të cilat nuk është Allahu razi Nëse jepë shpirtin tanë, jepë për shëriat Mëse jepë për demokracias, për partias, për Për menhegje, për metodat e jobesimtarve Për dushme dhamë për Allahumë subhanahu wa ta'ala Çikoch gatham pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se kaq shumë prej njerëzve ç'vdesin apo shunitë e ummetit tëm shahida janë në shtrat, e ka prej njerëzve që janë në fush, fushbete nuk vdesin shahida. Nuk ka hadith thë jamë se sallallahu. Sellem, që si do të them, është rrezik për njëri nëse nuk i njeh. Kto shenjat e kiametit duke i lidhme me, me tashmën duke i lidhme me të kaluarën patjetër. Do se nuk kemi mundsi nga mi kuptuosë endet pa i kuptu këto tre dimenzione që përmendëm nuk ka mundë që i mi kuptu se endet ta manë si duhet pa i kuptu këto tre dimenzione si duhet andaj nëse duhet me ndjekë në do një hoqë në kone sotit nëse në duhet me lezunë në një liber nëse duhet me, me ardhë një përfundim që kërë një lasni sa ato hëgjallar apo sa ato djetar apo studius në to libra dhe veta apo derse dhe veta marim fakte pre historis folim për tashmen dhe sisi ata flasim për të ard Dhe sësi izbresin Fjallë të Allah dhe pejameri sallatësele më fushin ton Basta në nuk jetër janë mars Në jetër janë dunia Në jetër janë në që këtë dunia Ku ka lufta, në këtë dunia ku ka Probleme, në këtë dunia ku ka Trazire, në këtë dunia ku ka e, Mashtrime, në këtë dunia ku Njerëzit bëjnë shantajë Dhe edhe kështu më rath Në këtë dunia jetër Pa tjetër duhet me njuftë të të sende Andaj, ka me nheq Pega me r Se se si do të më ndejkë njeriu hadithën e fitneve. Hadithën e fitneve, ja yemi çfarë kjo hadithë na tregon lajme te Amerikë nga pejgamberi pe sallallahu alaihi wasallam profecii se çka do të ndodhë në të ardhmen. Më s'porë. Hadithët e fillosën për të ardhmen, do të më kuptu se në ato hadithe ka hadithe të vërteta, ka hadithe të thmirë, ka hadithe të dphta, sikur çdo kaptin për kaptinave të fesë. Atë ato të vërtetë nga i besojna, edhe këna obligim me besuë nga pejhameri sallallahu aleyhi ve sellem a na i mur me ndja së na i mur është një që ka tjetër du të me besu se do të ndodhën si kur që ka thonë pejhameri sallallahu aleyhi ve sellem ka hadithë hasen edhe hadithën hasen të mjetë të shme besu hadithët e dopta hadithët e dopta përmendëm se në të armën dhe përmendim e të shenjë buj se ka mundësi për i hadithëve dopta kjo është specifik pë Në konë i pa vërtet me zingjirë Por me pastan për jammeri Sallallahu aleyhi wa sallam Por me pastan për jammeri sallallahu aleyhi wa sallam Dhe nëse e ka thon A i sallallahu aleyhi wa sallam A do me thonë se nuk ndodh, do të ndodh A në nuk e dim Andaj, historija neve në ka të reguë Hadithe të qëta ti ka folë për jammeri sallallahu aleyhi wa sallam Të qëta të me zingjirë Nuk janë të vërteta, ka ndodh Si kur që ka përme Ka ndodh E, dyta, e Hadith-na fitnë mbi an lajme, kur ne ka lajmëru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se do të ndodh. Nuk janë urdhra. Nuk bëmi kuptosë urdhra. Ana ka lajmëru. Jesa ne ka thonë ato, ato lajme se do të bëj diçka nevojë. Nëse nuk ne ka thonë ato ato lajme, por trazira, lajme për fitnë, lajme për prishjet e ummetit, lajme për për send të prešta se do të ndodhin, nuk do të më thonë se na duhet mi bëj ato. Apo nëse në ka urdhënu e diqka, si që kërë që kërë ardhë hadithit për me hdijun, se duhet me shku me adhon besën, në shkë në jabë në besën. Atër kemi urdhën, nga për nga meri, sallallahu aleyhi vësallim. Po ashtu, nuk lejot në hadithit e shenjavit kiametit, se 100% që kërë kë, kë në gjari është ajo, ja, me thonë. Çajs po men hadith. Nuk mundosh me thonti. Andaj kjo është një der shumë më e lir, por njerëzit i shohin vetë njerëzit janë shumë mafthat në kët aspekt dhe nuk e lejojnë asnjëni për njerëzën me ijtihad, ma mermeni asuç si kjo ose kjo. Mi po nuk mundosh me thon ti 100% se si ç'kjo është. Çaj ngjarë ç's po men hadith. Por janë ijtihate. Jan ijtihodete detave. Andaj kur kanë dhënë lufta na 91-shën në Irak, kanë përmend disa njerëz se kjo është ajo që e ka përmend pejgamberi për s.a.s.l. Apo ngjarë tash në shem që ndodhin. Mon është me gjithë për i djetarëve Si kur që i si ndëgjojmë nga hoxën Muhammed Bin Ali El Gjezuli Që fletë se nëse Amerika i bëshën tash Siris Dhe pas të i kthetë Saudis Nga anë e Siris dhe Rusis A i thotë se me ndihon shumë afer Kështë istiha dhe ati I gjim njësa njerëz e shumë të thatë Në këtë aspekt më një herë për i në hoxëm Dhe një ja nuk guzëm me dhën të i kësi në mendimi Dhe dhe dhe dhe dhe si si dhe Sunt arnum mendoj çka ajo çka ajo çka ajo ata nuk thon se e din nga Aipi por në bazë të haditheve në bazë të historisë në bazë të tashmës në bazë të fuqive që ishin ndëjona se si shkojnë më në fund dikush analist normal njerëz që janë dhishur më në fund një analist por ata se mund të mendoj çka almëson më mund mëson mendoj çka pse jep një ri analizën që pagaditit ngasë vetë pejgamberi sallallahu së alejhi dhe sellem kur e ka treguar neve hadithët e shenjave të kıyametit ne ka treguar se besimtari truhet Kuna ka të regu se do të shtot zinoja Pse ka të regu e? Që të frigosh Të ndalësh Me shkesh në zinoj Kuna ka të regu për kamotën Për, për termetit edhe Për fitnet edhe Për luftat edhe kështu më radh Ka të regu që besim ta e dud me U përgadit I prishtun kër i tha Zajnebes Radiallahu anhe ameri, sallam, li li arab, për Ameri s.a.s. Wajlu lili Arab Mjerë për Arab Sot është hap Një birë qkaq Prej pen dhe së një gjyx me gjyxve edhe kështu më rath të janë analiza ane nuk duhet nuk kuptu prej njerëzëse filan hoxha e paska dhane e paska prej duhet në pas një loj rezerve në këtë aspekt dhe të janë analiza si kur që i për analiza politike të njerëzës që i shkrujnë edhe libra për të ardhmen 2025 të pritët kjo 2030 të pritët kjo edhe kështu më rath të janë analiza nuk është gajb nuk është gajb kjo analiza, ja m مران داي محمد صلى الله عليه وسلم نبانا بس خالا نبرو بر شم برين جارية ده صحابة بيامير صلى الله عليه وسلم بس خالما اتمن ديسة برين مسألة وديسة ايوه أبو هريرة رضي الله عن اشترابيو يتسيني كانت ترسمتو مص شم تي هديثة برين صحابة مص شم تي هديثة أبو هريرة رقون جاب ولي قابو فتنت ني دعا قابو Për i doas Që ka thane ebo Horejra Rëtjelan ka thë O Zatë Mësëm le gjallë Në mërëllëku në fmive Në kryesin e fmive Kënë arë fmit mra pa Në basë mu avisë ka ardje ziti E kënë arë shumë tjerë Ebo Horejra s'ka pasë mërë këmije të ua Eba Horejra Rëtjelan I ka pasë emrat dhe mbë emrat Në njarjeve Të fitneve që i ka ndodhë në kone sahabive Vrasjet e sahabive, vrasjet e tabiinve Vrasjet e njërëz më të mirë kështu më rath Argumentet shumë të ka pas Andi ka thonë Rodiolan Në dy transmitime Njonin ka thonë I kum Memorizu nga për nëmeri Sërëllohu nga e lehi vësëllem Dy thasë më hadithë Njonin me kum tregu juve E njonin me kum shih Njën e transmitim të ka thonë Tre, thasë i kum pas Dy kum tregu një kam betë Kënë fënë djetër të islam, është fërkaf shepë u rejra, është njëarjet, është e shenja vetë ki ametit të cilëtë kanë prasë dëbëjnë me kona vetë. Ma dhe kënë fënë, pësë duke të regonë? Ta fënë, lë këtuja hëdër belumë, lë ringu, fiti shkëpët, në pasë folënë ata dithë, kësha shkua. Në gasë së kurë që jidim të randë, zullum që ardë, pëto që jishoj me si të tonë asëtë, kur nuk Edhin gjune rrasjes Gjune cile në shlemru neve në hadithet dhe Në ka të reguneve pe Ameri sallam Si të balafatohimim ato njerëzi I jo me protesta patësore Si kur në Egypti ishojim e slagane patësore Patje, patje, patje 5.000 vete a shkojnë, 10.000 vete a shkojnë Dhe kështë më rrath Kështë nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n i paska të regu shenjat e kiametit të në ditëm të transmitu si fe hafidhë a me në hafidhë i kamësu ku shi kamësu, i harri ku shi harri i bu përmendë në parëzit se sahabët edhe të abijind nuk i kanë dharë në nësi shumë sa i vesele se ato janë në angajhu me punë janë në angajhu me luftë, e me davet, e me sakrificës, e me ibadet nuk janë marë shumë me shenjat e kiametit ta shëshojim në konë në sotit se njerëzë me lup i shikojnë shenjat e Për ndaj nuk duhet shumë më abet më bërë rësaj Por duhet të shohim realitetin duke e lidh historin Me kone tashme Që të përgadit e mi Që të përgadit e mi Masë nëse në mundësën Allah u gjelera me paset e disa derës e tjera Ata do të shohim se Shumë prejshenjave Drogle janë bërë bon, 1.95% Shumim se janë bërë bon. Kërën me disa prejshenjave të cilat janë prashenjave Të më dhoja Të cilat kanë bëj me fitnet Me luft me tokën e Shamit, Egjiptit, Lindjes së Mesme, me të Irakut, me qadhish në Arabik, Mekka dhe Madina. Shenjat e selat janë shumë afër, sipas asaj se, ose duke ndodhur tash në në fush. Po ashtu, nuk duhet shenjat e Kiametit të merren prej neve si mbështetje që besimtarët tremben i vënë. Nuk guzon kurrë na musliman të më vëkota. A, vjenë me hdiju, lufton, në e pres në me hdiju, si ku që në shkjo të shia të rafidhi. A të presin një me hdi tjeta, këtë presin me hdiju,